A kalam korszakban előfordult, amikor bizonyos voltam benne, hogy halucinálok. A Scaledale House bejárati ajtaján léptem be egy reggel, és kalám borzát merilint láttam a folyosón, amint komótosan totyog felé. Időközben nagyon megkedveltem a barátságos kis állatot, amely már otthonosan mozgott az egész házban. Na, mi van, öreg lány, mondtam, és megsimogattam a bájosan csíkos fejet. Hogy te milyen aranyos vagy! – Kezdem érteni, hogy a gazdád miért van oda a fajtádért. Befordultam az irodába, s egy pillanatra földbe gyökerezett a lábom a döbbenettől. Kalam ült az íróasztalnál, a vállám pedig Merilin koporgott. – No de, no de, dadogtam. Kalam felnézett, és éppen válaszolni akart, amikor Siegfried lépett be a szobába. Néhány másodpercig hitetlenül merett a fiatal emberre. – Hát ez meg mi a csoda? – – Odakint majdnem átestem a maga nyavajás borzán. – Most meg itt van bent? Kalam elmosolyodott. – Na, ja, vagy úgy! – mondta könnyedén. – A folyosón nem Marilyn van, hanem Kelly. – Kelly? – Igen, a másik borzom. Siegfried elvörösödött. – A másik borza. – Nem is tudtam, hogy van még egy. – Á, no igen, kellett szereznem egyet. Láttam, hogy Marilyn milyen magányos. Ismertem a tüneteket. – Tudja – mondta megfontoltam – kétségtelen, hogy társaságnak itt vagyok neki én, de amikor egy állatmagányos, valójában csak egy fajtársával tud vigasztalódni. Hát, ez igazán nagyszerű, mondta Szygfried emelkedő hangon, de nekem már egy is sok volt, most meg kettő van. Mit gondol, hol van? A magányos szívű borzok otthonában? Ó, nem, nem, de azért el kell ismernie, hogy kedves, barátságos kis állatok. A légynek sem ártanak. Nem erről van szó. Én Társam a telefon csőrenése szakította félbe. Felemelte a kagylót, és miközben telefonát Kelly csoszogott be a szobába. Néhány pillanat múltán Siegfried letette a telefont és felugrott. A fenébe! Az a pompás ló! Lord Haltonéknál nincs jobban! Sőt, rosszabbodott az állapota! Mennem kell! Még egy utolsó, hitetlenkedő pillantást vetett a padlón játszadozó két borzra, aztán kiviharzott a szobából. Ugye nem izgatta fel magát túlságosan? Érdeklődött Callum. Na, Csak egy kicsit, de majd elfelejti. Én a helyetben néhány napig a lakásomban tartanám Kellit. Callum bólintott, aztán kimutatott az ablakon. Rod Milburn furgonja jött meg. Egy anya juhot hozott. Gondolom megint a szokásos ügy. Az tájt annyi juh ellett, hogy ki sem látszottunk a munkából, és ez volt az az eszendő, amikor a juhokon végzett császármetszés, amit azelőtt sohasem csináltunk többokból is, rendkívül népszerű lett. Gazdák és állatorvosok egyetértettek abban, hogy sokszor, amikor elhúzódik az ellés, jobb megoperálni az anyajuhot, és ahogy a helybéliek mondták, oldalt kivenni a bárányokat. Végzetesnek bizonyulhatott, ha csak egy kicsit is bántunk az anyajuhval. Hogyha a méhnyakat erőszakosan felnyitva húztunk ki egy túlméretezett bárányt, könnyen megsérthettük a szöveteket. A méhnyak kóros elváltozása pedig, nem tudni miért, nagyon gyakori betegség lett. Ilyenkor azt észlettük, hogy a kitapogatott méhnyak a szokástól eltérődő nem redős, hanem sima szövetekből áll, amely a tágítás célzó injekciók hatására sem tágul. Az ilyen esetekben célszerűnek mutatkozott haladéktalanul megműteni az anyajuhot, hogy ne szenvedjen, s egy vagy több báránya életben maradjon. Az állatorvosok a vemhességi, toxikózis súlyos eseteiben is alkalmazták a császármetszést, mert a bárányaitól így módon megszabadított anyajú nagyobb esélye épülhetett föl. Így ezután a műtétet olyan gyakran végeztük, hogy a gazdák sokszor maguk hozták el az anyajúhat a rendelőbe, és ezzel megkimértek bennünket a kiszállás fáradalmaitól. Rod Milburn betesékeltük az udvarra, ahol Kalam lesúrolta az egyik karját, és kitapogatta az anyajuh belsejét. Megint ugyanaz, Rod, mondotta, ne is fecséreljük az időt. Mi bemosakszunk, addig maga lenyírja. A gazda hozta a juhnyíró ollóját a furgonból, hátára döntötte a juhot, és szakavatott mozdulatokkal oldalt nyírni kezdte a vastag gyapjat. Én laborot váltam, fertőtlenítettem, és helyi érzéstelenítővel kezeltem a műtét helyét, majd mire végeztem, Kalam már hozta is a sterilizált műszereket egy tálcán. Nem láttam még állatorvost, aki nála alaposabban védekezett volna a fertőzésekkel szemben. Bárhová szólította is a munkája, mindig magával vitt egy frissen kifőzött késekkel, csipeszekkel és tükkel teli fémdobozt, és nem kellett hosszú időt tölteni ilyen állunk, mire hírement, hogy milyen sikeres műtéteket végez. Amikor kalom opelát, a pácienseknek nem esett bántódásuk. Átadtam neki a terepet, és élvezett volt nézni, ahogy a nagy, erős újú kezeivel gyorsan felhasítja a bőrt, az izmokat és a hashátját, majd felnyitja a méhet, és kihúz két fickándozó sötét pofájú bárányt. Úgy szólván pillanatok múltán már a sebet varta össze. Aztán mosolyogva figyelte, ahogy a két apró állatka eltökélten tándorog a tőgy felé. Rod boldog volt. Ez nagyszerű, de jó, hogy azonnal ágy Mind a két bárányom él, és az anyjuk is egészséges. A bárányokat beemelte a furgon hátsó részébe leszórt szalmára, az anyajuk pedig utánuk ugrott, mintha mi sem történt volna vele. Már sok ilyen műtétet végeztem, de mindig csodálkoztam azon, hogy az anyajuhok milyen közömbösnek tűnnek ilyenkor. Egy alkalommal az egyik gazdaságban alig fejeztem be a seb összevarrását a császármetszés után, amikor az anyajuh kirántotta a fejét a gazda szorításából, leugrott a szalmaköteggel borított műtőasztalról, ahol addig feküdt, egy hatalmas szökkeléssel átugrotta a kaput és elvágtatotta a mezőn át. Néhány nappal később találkoztam a gazdával, és az anyajuhról kérdeztem. Mészta gyött a bárányáért, különben Isten tudja, mikor láttuk volna újra, válaszolta. Miután Rod Milburn elhajtott az újdonsült családdal, neki láttunk a rendelői munkának. Én egy labrador hasát medcettem fel, mivel lenyelte kedvenc labdáját, Kallam pedig egy emlőtumort távolított telecspáni jelből a tőle megszokott magabiztonsággal. Már rendet raktunk, amikor Kallam az ajtónál álló három macska ketrecre mutatott. És azokkal a macskákkal mi lesz? No, őket ivartalanítani kell, majd átmegyek velük Grenville-be, Benethez. Te sohasem ivartalanítasz? Nem. Grenville-hez visszük ivartalanításra az összes macskát és kutyát. Kállám rám meredt. És te miért nem végzel ivartalanítást? Tudod, Grenville nagyszerű ember, ragyogó orvos. Kiválóan végzi a munkáját. Egy állatot ő ivartalanít, pompás állapotba kerül vissza hozzánk. Ebben nem is kételkedem. Sok mindent hallottam már Granville Bennettről. De Jim, erre a munkára te is tökéletesen alkalmas lennél. Tudom, de mindig így csináltuk. Mi rendesen nagy állatokkal foglalkozunk. Ez olyan melléktevékenység. Calam elnevette magát. Amióta én itt vagyok, láttalak már hasfalat felvágni, bélmetszést végezni. Gány gyülemet eltávolítani a méhből. Mi a különbség? Nem is tudom, Kalam. Amiket fölsoroltál, azokat azonnal el kellett végezni. Tudom, hogy ostobaságnak hangzik, de talán azért nem vállalkozom ivartalanításra, mert nem akarok egészséges állathoz nyúlni. Ó, értem, mire gondolsz. Nem tudod elviselni a gondolatot, hogy egy ügyfél behoz egy makkegészséges kis állatot, aztán a műtét valamiért balul üt ki. Hmm, – Ilyenről lehet szó. Talán önbizalom hiányból ered az egész. Tudod, én mindig úgy gondolom, hogy a magamfajta állatorvosnak a gazdaságokban van a helye, és jobban teszi, ha nem vállalkozik ilyesmire. Kalán felemelte az egyik ujját. – Minden tiszteletem a tiéd, de változtatnod kell a gondolkodás módodon. A kis állatokkal végzett munkája a jövő, és már elmúltak azok az idők, amikor a vidéki állatorvosok az időszűkére hivatkozva kitérhettek az olyan rutin feladatok elől, mint az ivartalanítás. Teljesen igazad van. Azt hiszem, valamikor el kellene kezdenünk. Mi lenne, ha most kezdenénk el? Tesék! Próbáljuk meg ezzel a hárommal. Az ivartalanítás könnyű beavatkozás. Én jó néhányszor csináltam az egyetem klinikáján. Már kezdtem volna tiltakozni, de Kalam az egyik ketrecet az asztalra helyezte, és kiemelt belőle egy aranyos tizenkét hetes cicát. Éme! kiáltotta, az egyes számú ivartalanítás. Új korszak kezdődik a skéldélházban. Lelkesedése magával ragadott, és rövid idő múltán már elaltattuk a kis állatot, előkészítettük a műtéti felületet. Galán fogta a kését, apró vágást ejtett a cica horpasán. Kúcsjuk sebészet a szó, könnyedén megy, mert nem kell sok hely hozzá, hogy dolgozhassunk. Csak kihalásszuk a méhet, éjni! Csipeszével behatolt a vágásba. Ó, mi sem egyszerűbb ennél. Kalam a csipesz végével egy vékony szövet szállat halászott ki. Tessék, nézd meg, gyerekjáték az egész. Aztán megállt. Nem, nem, ez nem az. A csipesz visszadugta és folytatta a keresgélést odabent. Ám amikor kihúzta a csipeszt, még mindig nem az uterusz volt rajta, hanem ugyanaz a titokzatos rózsaszín fehér szál. A fenébe. Ez még sohasem fordult elő velem. Horkant fel, s újból elkezdte a keresgélést a kicsinyhasban. Megint a szálat húzta ki, amikor a telefon megcsördült. Tejláz, az állat nem tud lábra állni, sürgős eset, sajnos mennem kell, Kalom. Boldogulsz egyedül? Hogy nem minden rendben lesz. De hol a csodában van az a mély? Elkeseredetten bámolta a kismacskát, amikor távoztam. Aznap találkoztunk később, és bánatosan vigyorgott rám. Sajnálom, hogy elfuseráltam a demonstrációt, Jim. Még ki sem mentél az ajtón, amikor megtaláltam a méhet? és percek alatt végeztem. Aztán a másik két macskát is megcsináltam egyedül. Ment minden, mint a karikacsapás. Hittem neki. A létezett, Isten a tehetséggel megáldott sebész, az Kalan volt. A történet azonban még nem ért véget ezzel. Néhány nappal később újabb négy macskát vettünk fel ivartalanítás céljával, és mivel Kalan volt egyedül a rendelőbe, ő altatta el a cicákat, nem az oxigén és el, hanem nem butállal, és az ivartalanítást is maga végezte. Amikor a műtőbe léptem, éppen az utolsónak kezdett neki. – Örülök, hogy látlak, Jim – mondta. Azzal a hárommal már végeztem, mutatott az alvó cicákra. Pár perc alatt elkészültem velük. Derek játék! Ha már itt vagy, megmutatom neked, mivől is áll az ez egész. Csipeszét belehelyezte lehelyezte a vágásba, de megint nem az uterust húzta ki, hanem ugyanazt a fonászerű rostot, mint múltkor. Kallam egy pillanatra a rostra merett, aztán újra próbálkozott, majd harmadszor is, de mind ahányszor ugyanazzal az eredménnyel. Nem tudom elhinni, Tört ki. Kész fekete mágia! Elnevettem magam, és vállon veregettem. Sajnálom, nem tudok tovább várni, Kalem. Két vizit közt rohantam ide, hogy megnézem, hogyan boldogulsz. Amíg nem jöttél, minden nagyszerűen ment. Kiáltotta utána. Ma már tudom, hogy ez életen különös és megmagyarázhatatlan kis epizódjának egyik lett, mert a harmadik alkalommal, úgy egy héttel később, amikor a műtőbe lépett, Kollégámat egy alvó cica fölé hajolva találtam. Felnézett és lelkesen rám mosolygott. Á, megint itt vagy, Jim. Elvégeztem néhány ivartalanítást. Ment minden, mint a karikacsapás. Épp most kezdek bele egy újabba. Csak figyelj, megmutatom, hogyan kell csinálni. Csipeszével gyorsan és magabiztosan hatolt be, ám a várt uterusz helyett, ugyanaz az ismeretlen eredetű, vékony fonál jelent meg. Kellen visszadugta, és újra próbálkozott. Aztán újra, meg újra, de sikertelenül. A nem jó ját kiáltotta. Mi folyik itt? A múltkor azt hittem, minden azért van, mert túlságosan elbíztam magam. De most már tudom, te tehetsz róla. Vadul forgó szemekkel meretrem. Varázsló vagy, és minden alkalommal szemmel versz. Te jó ég, ne haragudj kalam, mondtam vissza folytva kuncogásomat. Nyugodjál meg, csak bal van ennyi az egér. Na de mi a csoda az, amit folyton kihúzol? Van neve? Már van, morogta a kollégám. Ez a herriot vezeték. Ez a kifejezés meghonosodott mindennapi munkák használatában, és már jóval azután, hogy az ivartalanítás elvesztette újszerűségét az állatorvosi munkában, és rendszeresen, gond nélkül végzett rutinfeladat lett, valahányszor egy eltévedt szövetrész bukkant elő, felhangzott a kiáltás. Nézd csak! Megint a Heriot féle vezeték,